Vəyyənə Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 8 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Kitab əhlindən, Yahudilərdən və xaçpərəstlərdən kafir olanlar və müşriklər özlərinə açıq aşqar bir dəlil gəlməyənə qədər, dinlərindən ayrılan deyildilər. Bu açıq aşqar dəlil isə, Pak səyfələri olaraq oxuyan, Allah tərəfindən göndərilmiş Peyğəmbərdir Məhəmməd əleyhissalam O sayfələrdə Doğrudürüst hökmlər vardır Kitab əhli yalnız Özlərinə açıq aydın dəlil Peyğəmbər və Qur'an gəldiydən sonra Dində ayrılığa düşdülər Onlardan kimisi Peyğəmbərə iman gətirdi Kimisi onu inkar etdi Kimisi də şək şübhə içində qaldı Halbuki olar əmr edilmişdi ki Allaha Dini yalnız ona məxsus edərək, batildən haqqa, İslama dönərək ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru düzgün din budur. Həqiqətən kitab əhlindən kafir olanların və müşriklərin yeri cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidirlər. İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır. Səhərə qədər oyaq qalıb, ibadət etmək lazımdır. Onların öz Rəbbi yanındakı mükafatı, ağacları altından çaylar axan ərin cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu neymətlər Rəbbindən qurxanlar üçündür.